Dacă ți luarba, dacă ai venit aici, că apoi întoarce-ne vom noi acasă și helbet. Auzi o brăznicie. tu cu 80.000 de fălși de moșie și el un ghiorlan cu un petec de pământ. Și uite ce gură face alături de mine. Moșa roată, simțindu-se lovit până la suflet, răspunde atunci cu glas plângător.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 Uzavoda, vodă, înțelegând că trebuie să fie vreun necăjit, face semn să-i se deschidă calea. Și când colo, mânt săran bătrân, cade în genunchi dinaintea domnitorului, sărutându-i mâna cu lacrimi în ochi și dându-i o hârtie scrisă pe toate fețele. He, he, he, moșion roată, prietenul și tovarășul meu cel vechi din divanul ad hoc, lucru de negândit. Ridică-te, moșioane! Și spunem, fără sfială, ce durere ai! ți a făcut cineva vreun neajuns? Spune, moșioane, din gură ce ai de spus, că mai bine am să înțeleg. Atunci, Moșroat venindu-și în fire, începea să jelui cum urmează. Luminarea voastră, de când cu păcatul cel de ad hoc, n-am mai avut o zi bună cu medie și meu cel puternic.